أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع رايتا السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب على تعالى بالحلم يتحرى ما سنك أحرم سنك راجعهم والصحابة وأطبائهم الإحسان وترسق من الله يتفاب السنة والحكم بما جل عليه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 وصل اللهم تسليما كثيرا زاهل الله جل شانه اذكروا الصلاه على نبينا الله وكما نبينا محمد الله عليه وسلم كجوزي الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وفي كبير يته الله استسكم بياذن شت نموت امراتي الله تبارك وتعالى مليم قدنا سوتني ادني ga kojega sebe istinskom što do nekih koji će umreti samo kao pravi muslimani. I molim da svajanu ta'ala da ga sretnemo a da on onsama bude zadovoljan. E, kao što znate po glavlje, e, do kojih smo došli i e, po glave koje komentarišemo jeste poglavlje o potjeranju po potjeranu po mestovima. Je došli smo do hadisa koji smo možda spomenuli ukratko. Dači gdje hafze ibn Hajar kaže walil arbaati anhu illa an I kaže prenosi od njega četvarica osim nasa'ija, to jeste prenosi ko? Prenosi Tirmizi, Abu Dawud ibn Mađa. Kaže Anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam mesaha a'la l'khuf wa asfalahu. Da je Bože je po sanih sallallahu alaihi wa sallam učinio mesah po vrhu, po vrhu stopala i podnu podnu po dnu stopala. Međutim Hafiz ibn Hajar nakon što je spomeno ovaj hadis kazao, va fi isnadi I kaže u senadu hadisa ima slabost. نحو أي حديث؟ أو أي حديث هي سلب. وأيبوستي طغا أد محافظ ابن حجر سبمينو حديث أد آلية رضي الله تعالى عنه يتوي أبوزناتي حديث دي حزرتي آلية رضي الله تعالى عنه كاجة لو كان الدين بالرأي كاجة كدابي سبيرا وزمانا بو مشليني إلي كدابي بيرو زكلوشيوالي بو رزمو كاجة لكان أسفل الخوفي أعلى أولا بالمسح من أعلاه كاجة عند ببيلو دا دنو ستبالا پتريمو امي اصطو امي اصطو ورح ستبالا فانده رضي الله عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحو على ظاهر خوفيه الاسان كاجه فيديو الله وقصنيك صلى الله عليه وسلم دا پتري دا پتري ورح ستبالا فكاجه حافظ ابن حجر اخرجه ابو داود بإصناد حسن وهاي كاجه حديث بلجه ابو داود سحسن سندو نعم او چمو سي گووري ن Znači, mi smo već govorili o potjeranju po mestvama. Jer rekli smo šta su mestve. Znači, mestve, uh, u stvari, u arabskom jeziku se zove Huf, Hifaf, uh, kod nas se pravodi kao mestve. I koliko se sjećam da je to, uh, mislim da, je, da su mestve, da je to turska riječ je se ta riječ također koristi u Šamu. Znači, u Šamu također uh, za mestve kažu slično toga. I zato naš uvaženi šeih, šeih Abdul Hadi Misuti, Načtajem moj prvi sheh Damusarla Asmile je grehe, greh sheh preselio. Prvi sheh pred koji sam proučio Hatmu porivajetu Hafsa od A Asima je bio sheh Abdul Hadi Misuti. Naču Abdul Hadi Misuti. I znam da mi je govorio da ova riječ Misuti dolazi u riječ mestve. Nač, zato što je neko od njegovih predaka bio poznat potom je što je pravio, što je pravio, što je pravio mestve. Inači, sheh Abdul Hadi, da mosallah tbarak va taala bio od Hafiza, znači Alima, učenjaka. Inači, šehe u osnovi je bio farmacovut. pored toga je također bio završen šarijatski fakultet. Bio je od onih koji su bili često uz velikog poznatog šeha, šeha Abdelazaka, Halabija. I Allah ala, je učinio da je nekoliko naših studenta bošnjaka poručilo pred njim cijelu hatmu. Među njima, koliko se sjećam, također bio naš brat Hafiza Almir Kapć. Uh, mislim također, brat, uh, postao još nekoliko braće, nisam siguran, koji su pred njima. Havza, armijna baza. Međutim, spala ono što mi je na što želim da spomenem, uh, znači, bogobojaznost koju je še imao. I dersove znači, koje nam je davo, bez ništa govorio. Je to je ono što u dosta stvari, znači, često puta bude mnogo, znači, bude učinkovitije nego kad čovjek priča. A to je na primjer koliko puta smo znali da znači, će učiti prešejem, znači, učiti Kur'an, znači hatmu, jela znači on bi nas prosšao, a samo znači cijelu hatmu, da posle toga da neđejaz ili send, znači toliko koliko puta smo znali učiti pred njim i še še samo jednom počne plakat. plakati. Znači, kada dođu ajeti da, da kažemo kojima se govori o džennetu, o džehennemu, znači čovjek samo počne samo počne je plakati. Znači, to je jedna stvar koju se sećam, koji sam često, koji sam često vidio i doživjednjega. Druga stvar je bila, znači, koliko imao želju i rad za Allahom, vjerovom u stvari za podučavanjem. Inači, še imao vama visok šećer. Je znamo se često desiti da presušava učenika da padne u ne svijest. Da preslušava učenika i od jakog šećera da padne u ne svijest. Međutim, kad bi došao, sebi opet bi nastavio, opet bi nastavio da, opet bi nastavio da presušava. I sebi to radio, da kažem, znači, e, e, sebi to radio, znači, većinom je preslušavao u svojoj kuć. I nekada bi poslije sabaha preslušavao Mevijskoj dž Вначале yakbio şey Abdurazzaq al-Halabi. Şeyh Abdurazzaq al-Halabi nebiyad naiv şey alima şama, nebiyad şey ucenjaka hanefiskog mezebu onverman. Şeyh Abdurazzaq al-Halabi yeimo sokidan ders, znači počinjava sa dersovima od prije sabahha. Od prije sabahha pročoprišao od I sjećam se, znači, od prvi drsova koji sam slušao kod njega, bio je kada je čitao Sunan Abu davuda. Pa je posle toga pročitao čitao Tafsir Kurtube i tako d.d. To su stan, stalni stalni drsovi. Inače, znači, bio običaj u Leme i Šama Damaska, da Allah vrati Damasku da ga sačuva, znači da većina njih znači, imala svoje drsove posle sabaha. Znači, svaki dan. znači, to je jedan, znači, bio jedan adet, bio stranika Šama i u Leme i Šama ti drsovi, ti drsovi posle sabaha. Uh, I Znači tu bi se čitalo i knjige znači, na način ko što mi čitamo Jel Bologol međutim malo se više čitaju no, ako, postoji neka, neka opaska, ako postoji neka opaska, uh, znači da dne se. Ših Abdorezak bi počinio sa dersima prije sabaha, pa preslušava prije sabaha, preslušava posle sabaha, ders posle sabaha, drs između okšama jaci, znači tako svaki dan. Međutim ono što je bila, jeste što je ših uh, Abdorezak hale bi bolovo o teške bolesti. Znači, to je na Parkinsonovani, kako se zove, znači jo te ote bolesti ni mogu ni da govori. U stvari, teško bi govorio. I ne bi ga razumijeo osim ljudi koji bi bili najbliži njim. Znači, koji su dugo i dugo vrmena provodili uz njega. I šeheh Abdul Hadi Misoti, godvojica s presana Allahi i džanad podario. Znači, on bi bio taj koji bi čitao tafsir. Znači, on bi bio taj koji bi čitao tafsir. Je čitao sune Nebu Dawuda. Pre šehehom sedio bi pored A šeheh bi, kad bi nešto Naći malo bi da ko razumije od prisutni. Na primjer, kad bi govorio, govorio bi. Vi znači, ste slušaš, ne razumiješ. Međutim, je blaghad za to što bi njegov najbliži učenika razumijao njega. I onda bi on, da kažem, prenosio, prenosio taj njegov govor kao što je slično, kao što je slično, znači kada čujete da neko drži na arapskom, pa se to prevodi. U svakom slučaju, uspijem rečega, znači radite da kažem želje za traženjem znanja želja za traženjem želja za slušanjem predavanja za prenošenjem i tako dalje molimo Allaha tebareke taala ta da nas uči da budemo da budemo takvi dobro e, znači došli smo al kaže, ali vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alayhi ve sellem da znači e, dobro znači ovo, ove smo hadise pročitali preveli dobro znači govorili smo o, o potiranju znači govorimo o potiranju po mestima znači mesta su nešto što se pravi od kože znači slično današnjim čarapama Naci međutim koji su ljudi koji su ljudi pravilni koji su ljudi pravilni od kože. I došla je u velikom broju hadisa, znači čak hadis koji govori o tome su mu tevater da bi Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem potirao ponima. Šta znači potirao? To ne jeste nebi noge, nego bi nego bi potrao, nego bi potrao po mestovima. Normalno i kao što smo govorili Allah nam dao sako dobro, znači uslov toga da se te mesto obuku na abdest, da se obuku namdest. I posle toga čovjek, znač ako izgubi abdest Znači, može umjesto da opere noge da potere, da potere, da potere pomestvama. Dobro, eh, od stvari koje vi je znam za ovaj isti način kako se potere pomestvama. Kako se potere pomestvama. Znači, u sunnetu Allahovog Rasula s.a.w. ono što je došlo i što je vjerodostojno preneseno jeste da čovjek potare samo po vrhu povrhu stopala. Znači, sad da ne dižem nogu, znači da kažem ako ovo, znači, ovo je stopalo, znači ovo gore je zglobilo, tako ide podkoljenica, Da znači potareš samo po vrhu stopala. Значи znači to je kako je došlo, kako je došlo u sunnetu. Значи znači samo znači zamestiš sad, ne znaš, sad znači da je ovo kako se kaže, znači da ovo sad da je ovo over stopala, znači mokrom rukom, znači samo potareš po vrhu da, po, da potareš po vrhu stopala. Da potareš po vrhu stopala tako je došlo u sunnetu Allahu bak rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ovaj prvi hadis koji je spomenuo Hafiz ibn Hajar I hadis u se kaže, međutim, hadis se slab. Znači, gdje se kaže da se potire i donji dio. Znači, i prošli put sam govorio, znači, ovo je, znači, izhodno mišljenje šafija, znači, kod šafija se potire i donji dio stopala. Međutim, kod kako? Oni kažu, znači, jednom rukom, u stvari s oba dvije ruke, znači, ne, da kažem na jedan način, jednim potezom, znači, lijevom rukom pođeš od pete prema prstima, a desnom rukom od prstiju prema, prema vrhu stopala, tako da potareš jednu nogu pa tako da potariješ drugu nogu. Međutim to je mišljenje, ne mama Šafije, međutim možda i ispravnije, i ono što je mišljenje na primjer Ibn Hanife i takođe mišljenje Imam Ahmeda, jeste da se poteri, znači samo vrh stopala, kao što smo kao što smo spomenuli. E, naravno ovdje kod učenjaka postoji govor, znači koliko je najmanje potrebno da potariješ. Ovo samo spomenuo ukratko, jer neki kažu, znači neki kažu dovoljno je samo malko da potariješ, tek toliko da se zove potiranje, da se zove mesa. Drugi kažu kod anafija treba da bude znači površina koliko je 3 prsta od ruke. Kod ima Mahmeda većinu noge da potereš. Šo se konsultuje sunnet je znači da potareš, znači vrh da potareš, da potareš vrh stopala. Ovdje i kaz za ispravnost ovoga da se pod da se potire samo vrh stopala jeste, da kaže ali radijallahu taala anhu ali sam dio kusanika alayhi salatu wassalam da potere Vrhe stopala. Znači, nije spomeno dno stopala. Čak šta bi više od Alija radijallaha tala anhu spomeno jednu stvar koja je tako da kažemo i te takako jedno važno i bitno pravilo. A to je da kaže Alija radijallaha tala anhu kaže laukana dinu berra'in. Kaže kad bi se vjera uzimala. Znači, po mišljenju. Znači, po ličnom zaključku, razumu. bez Bezda uzimaš predaju. Naravno, znači, razum ima svoje mjesto. Znači ima svoje mjesto, znači da kažem ako bi govorili od akide, ima svoje mjesto, zato što je način spoznaje Allaha tabarehu wa ta'ala. Jedan od načina spoznaja, spoznaje da čovjek spoznaje Allaha tabarehu wa ta'ala razuma. Zatim također, na primjer, učenjaci, kada spominju jedan od izvora šarije, taj je kijas. Znači šta je kijas? Analogija. Znači poređenje stvari sa stvari. Znači stvar novo nastala, nemaš za nju, da kažemo, jasan tekst u Kur'anu i sunnetu, trajis jes najbližje tekstu Kur'anu i Sunnatu koji govori o tome i na osnovu dok, na osnovu uslova preduslova porediješ tu stvar jednu jednu sa drugom dobro međutim od ali ja radi Allah ta'ala anhu hocjedadne da jedno opšte pravilo kaže kada bi vera bila da kažemo da čovjek ide svojim strastima ili svojim svojim razumom znači kako ljudi misli kaže onda bi preče bilo da se potjere dno stopala Zašto kaže da bi bilo preče da se potire jedno stopalo? Zato što čovjek kada hodi, znači hoda ide ali vrhom stopala ili donom stopala. Sa dnom stopala ide, je li tako? I znači prljavština i stvari koje biva i zašto se fataju, fataju se za donu stopala. Međutim, znači sunnet znači ono što izvorove vjere je došlo da se da se potire kako vrh stopala. I znači to je da kažemo, znači tako je učinio Allahu poslanikih salatu ve selam i znači to je To je Allahu ve tabariki wa ta'ala vira. Znači, ali je radjella ta'la anhu i od mudrosti Ali je radjella ta'la anhu. I zato smo govorili, mi smo počeli uh, i nastavićemo ćemo uh, nači, onaj serijal o, o biografiji Ali je radjella ta'la anhu. Znači, ali je radjella ta'la anhu i njegovo ilm i njegovo znanje i njegova mudrost. Znači, I mudrost je alima da nekada znači, spominje ljudima jednu meselu da kažemo koja je vezana za fik ili koja je vezana jedna stvar koja se ne tako često dešava. Nije, znači, potiranje po mestvama, nije svakodnevnica. Međutim, da pojasni ljudima, znači, uopšte kako da razumiju vjeru. A to uopšte da razumiju vjeru znači da razumiju da se vjera uzima iz Kur'ana i sunneta, iz praksija sahaba. Znači, šta je vjera? na Naprimjer, čovjek kada počne govoriti šta je akida? Znači, akida nije matematika. Znači, dođe čovjek sada i računa 1 plus 1 je 2. 2 plus 2 je 4. Do, I sad misli čovjek, aha, na primer, našao sam nekoga, ovaj ajit ovako, ovo ovako, ovo ovako, sad ja zaključivam, ja računam i tako da. Ne. ne. Znači, Kida je onako kako je došlo u sunnetu Allahovog Resula alaihissalatu selam ili da kažem preciznije, znači onako kako su ashabi doživlili Allahovog poslanika alaihissalatu wassalam. I onako kako su nam ashabi prenijeli šta, kako su nam ashabi prenijeli vjeru. I zato, brate, pažnju, ovdje je jedna stvar koja je veoma važna, bitna. Znači ukazat. A to je znači da učenjaci često kada spominju vjeru, znači spominju mjesto i stepena shaba. Inače znači mjesto i stepen salafa. Znači, draga broć, ovo je od važne i bitnije stvari, znači razumijevanje salafa. Znači kako su prve generacije razumijevale tekstove? Ne dođe sada čovjek i kaže, ha, ima hadis. Ovi drugi učenjaci koji kažu drugačije, kaže, oni nemaj dokaza. Znači čuvaj se. Nemoj slučajno da kažeš, nekada za neko mišljenje, ti i ti nemaju dokaza. Znači, zamisli da taj za koga ti kažeš da nema dokaza, na primjer, postupam po mišljenju Abdullah ibn Mas'uda, ashaba, i ti misliš da ashab je nešto vjeru, da nema dokaza? Znači, ashab nema dokaza, a ti je došao i ti imaš dokaza. Jel' razumijete? Znači, često naš govor može, znači, rezultat biti, znači, znači težak. Dođeš, kažeš, nema dokaza. Imam Ebu Hanife, ako bi se vratili, nećete naći misjen Ebu Hanife da izlazi iz okvira i izgovara Salaf. Naćete uvijek, znači učenjaci košto kaže ili Imam Ebu Hanife, ili Malik, ili Šafij, ili Ahmed, naćete nekoga od Salafa da je to rekao. Pogotovo, na primer, što se, znači, imam Ebu Hanife veže mnogo za Abdullah ibn Mas'uda, radi Allah ta'la anhu. I sad ispad, ilmoguče, sad adučed, jer moguće sada dođe da Abdullah ibn Mas'ud je rekao ili smato na stvar, znači, tek tako da je kazao, ta kako da kaže za od sebe. Naravno može biti da neki hadis nije došao do njega i tako dalje. Međutim ono što je važno i bitno jeste poimanje onako kako je selef poimao vjeru i kako je selef razumijevao kako je selef razumijevao razumijevao tekstove. I zato da znači, će razumijevanje selefa posebno ovdje mislim kada je u pitanju akida. Daćemo znači, malo smo otišli od od mesha pomeslo mali inshallah radi koristi. Kada je u pitanju akida. Da znači ka, šta, je, šta u stvari znači Ashabi, kada je u pitanju akida? Znači, zamislite, brećo, da dođe, na primjer, čovjek, evo, spomeniču, na primjer, Mostar. Hoćeš da znaš kako su živjeli mostarci ili ljudi u Mostaru od tog do tog perioda. I dođeš čovjeka ili, na primjer, ljudi u podvilažu ili ljudi nevesti, na primjer, hajde kažem manje mjesto. Hoćeš da znaš stvarno kako su ti ljudi živjeli, kakav je bio njihov običaj. Imaš tu, na primjer, starog čovjeka, koji je živio u Nevesenju ili živio u Podvaložu i živio među tim narodom 50 godina. I on zna, nema sumnje da onaj koji je živio 50 godina među njima zna šta, šta su volili jes, šta nisu volili jes, koji su njihovi običaji, koji su njihovi adet i tako d. Taj čovjek koji je živio među njima više zna, pa makar pod navodnicima da kažemo da je obični čovjek, više nego da je došo neki historičar doktor, putopisac i prošao kroz to mjesto i zabilježio vole ovo, ne vole ovo i tako d Znači, taj čovjek, na primjer, da kažemo, taj je Hasan, taj je Husein, taj je Mustafa, znači on zna kako su ti ljudi živili, kako su doživljavali stvari. Ja tako isto, ashabi Allahovog posanika, alaihissalatu wassalam, nam oni prenose kako je Allaho Rasul, sallallahu alaihi wassalam, živio. Znači, kako je Allaho, ne samo kako je Allaho Rasul, nego kako su i drugi ashabi to pojmano. Na primjer, kada kaže, ashabi smatreni smo najboljeg među njima, je buba kraju mena. Mejuna, najbolje je Abubekr, do dođe danas čovjek kaže, odakle dokaze Abubekr bolje od mene. Zašto govoriti da je Abubekr? zato što se tako sam i gotovo to je vjera. Dakle znači, to je vjera, onako kako nam prenose. Ne da sada duđješ ti i svojim razumom, tako da kažemo, igraš ili zaključivaš, ili misliš da je da je vjera matematika, poračunavaš, pa, pa uzimaš, sabireš, pa oduzimaš itd. Itd. Itd. i tako dalje i tako dalje. zato, znači ovo je jedan, znači da kažemo jedna stvar, ovde koji je spomenuo koji je spomeno, ali ja رضي الله وكمن قال الله تعالى عليه رضي الله تعالى تعالى عنه دبر السليجي هذا الحديث كما يذكره حفص ابن حجر كذا عن صفوان ابن عسال كذا قرنا انه سيس صفوان ابن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولا ياليهن الا من جنابه ولاكن من غائط وبول ونوم اخرجه النساء والترمذي واللفظ له وابن خزيمه وصححا جاء جو صفان ابن عاص على سبرنسي دكازو قسني صلى الله عليه وسلم نم ينرجيفو دكدا بيلي نپوتو دنسكيدامو دا سوي مستفي 3 دانا 3 نوشي 8 رديجونو پلوكا اي kaže radi velike ili male nužde ili radi el gradisna ovaj hadis se bilježi nesa i tirmizi i kaže ibn hager znači tekst hadisa od govora teksto tirmizija i kaže izobilje takođe ibn huzejme ni dvojica su ga ocjenila vrlo dostojnim posle toga je prenio للمسافر Kaže po sani sallallahu aleyhi wa sallam je učinio da tri dana i tri noći potire ko musafir. A dan i noć onaj koje muqim. To jeste koje nije musafir. Ja'ni fil mesha i ala lkuffin. To jeste kada u pitanju mes po i kaže ovaj hadis je zabiležio imam, zabiležio imam, zabiležio imam muslim. Dobro. Što ovaj hadis govori? Ovaj hadis nam govori znači da mes ima svoj rok trajanja. Tako da kažemo. Jel redu? Da mes ima svoj rok trajanja i da je tako došlo u sunnatu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Vidjet ćete kasnije, Hafiz ibn Hađer će spomenuti hadise u kojima se govori gdje ima hadisa gdje se može na neki način, da kažemo naprvu, zaključiti da mes nema rok trajanja. Međutim, ispravno je da ima rok trajanja i da je rok trajanja mesha koji, znači onaj koji nije na putu, da jedan dan, jedna noć, a onaj koji je musafir, da je to koliko? Tri dana i tri noć. Šta to znači? To znači, ja sam sada, na primjer, kući, jel tako? I, na primjer, sada sam, hoću da uzimam da uzimam mjese. Naravno, spomenut ćemo kada mjese počinje. Ili možemo odmah sada spomenuti. Znači, mislim da smo to bili spomenuli. Znači, kada se počinje računati ovaj početak ovoga dana i noći? Znači, desilo se da sam se abdestio, jel u redu? Obukuo sam mestve. I izgubio sam abdest. I sam abdest i se da opere mnoge učinio sam mesa. Jelo uredo? Čim mreću ponoviti. Znači sad nema abdesta. Uzeo sam abdest, obvukuo sam mestve, izgubio sam abdest. Izgubio sam abdest u tri sata, U četiri sata sam se abdestio za ikindi i učinio sam mes po mestvama. Od kada počinjem da računam ovaj dan? Ili vrijeme potiranja. Da li ga računavam o tri saata kada sam izgubio obdest? Ili o četiri saata kada sam prvi put učinio mesah? Kada? Ili o četiri ili o tri? Vačina učenjaka kaže o tri. Vačina učenjaka i to je mišljen imama Ebu Hanife i također mišljen imama Ahmeda i mišljen imama, imama Šafije. I također, preneseno je od imama Manuka. Zašto? Znači, zato što učenjanci ode razilaze, obratite pažnju. Još jednom ponavljam. Uzo sam obdest i obugao sam mestve. Izgubio sam obdest. Izgubio sam obdest u 3 sata. Sad, kad sam izgubio obdest u 3 sata, imam mestve na sebi. Znači, ja ima mogućnost da činime se. Jel u redu. Od 3 sata ima mogućnost da činime se. Da li ovo vrijeme počinje od vremena kada ima mogućnost da to činim ili počinje od vremena čina? Jel razumijete zašto se razilaze? Jedni kažu počinje od vremena, znači kada imaš tu mogućnost. I zato kažu minel hadefi ba'da lubsi. Od vremena nužde nakon oblačenja. Zašto od vremena nužde nakon oblačenja? Zato što je to vrijeme kada šta? Imaš mogućnost da to učiniš. Ti je učinio ili ne učinio? mišljenje, kao što sam rekao, mišljenje većine. Znači, ovo je mišljenje, znači mišljenje većine. Ovo je mišljenje Ebu Hanife, znači također Ahmeda, također Šafi, također Malika ili da kažem u stvari preciznije, Malikija koji smatraju da je mes ograničen. Zato što se prenosio kod Malikija, mes nije ograničen. Znači, nema kod njih dan, noć, nego činiš mes koliko hoćeš. Tako, takos. međutim, jedan broj maliki Malikija, kao što Ibna Abdelbar, pisa zjela tamhid, isti dhikar, kojeg često spominjemo, je uzelo pomišljenje džumhura. Jel uredo. I on također smatra ovo mišljenje. Znači, od vremena, mogućnosti. Međutim, jedan broj učenjaka, je ovo mišljenje odabro imam Naovi od Šafija. I također ovo mišljenje u mezabu imama Ebu Hanifej. Kažu od vremena kada si prvi put šta? Kada se prvi put učinio mesah kaže, o tada, tada ti počinje i 24 sata šta? Nači ako si, znači kući, znači 24 sata imaš mogućnost šta? Nači niješ mes po mesu. Međutim normalno pod uslovom, znači pod uslovima, a to je da i nisi skinuo, znači ako skinješ gotovo. Znači ne možeš i skin, pa obuciš po pećenti. Mes, znači nego sedokse ti na nogama, znači možeš da ti bude na nogama dan ili ako si musafir, znači 3 dana i tri noć. Koliko je to sahata? To je 72 sata. Znači ovaj 24, ovaj 70, ovaj 72, ovaj 72, ovaj 72, 2 sata. Dobro, znači to je jedna stvar. Jeste ovu stvar razumeli? Znači ovdje kažem opreznije, znači opreznije, znači da čovjek uzme po mišljenju od vremena, znači ono što je mišljenje Jumura, od vremena mogućnosti. Od nje od vremena kada je s prvi put potrao, nego od vremena kada imaš i kao što je rekao znači, većina, Znači u Leme Selefe ili da kažemo imama mezdeba su razumijeli znači ovaj hadis tako. Dobro, sljedeća stvar, znači ono također na što upuće ovaj hadis jeste, znači da mez može činiti kada u pitanju, kao što smo rekli, znači malo, kao što smo rekli, malo očišćenje. Sjećajte se kada smo se malo i veliko očišćenje. Što je malo očišćenje? Malo očišćenje je abdest. Veliko očišćenje kada treba da se u Dobro, kada čovjek treba da uz Znači, desilo se šta? Uzo sam abdest, obukuo sam mestve, izgubio sam obdest opet sam uz obdest, potroo sam po mestvama i desilo se, na primjer, čovjek su o džonu pi i sad treba da se kupa. Hoće li se so kupat sav do mesta, ovaj mesto potrati? Neće, nego tada mora da šta? Nego tada mora da skine da mestve. Znači, dozveno je samo kada je u pitanju stvari koje kvare koje abdest. I zato je došlo. Znači da je u hadisu spomenu, to znači primjer stvari, koje kvarja abdesa, to je velika nujda, mala nujda i također, velika nujda, mala nujda i također, također spavanje. Znači također, također spavanje. Dobro. Sljedeći hadis, kojeg jo spomenu, Hafiz ibn Hajar, r.a. Jeste hadis od Thaubana, ta'ala anhu. Da kaže Thaubana, radiyallahu ta'ala anhu, inače Thauban, radiyallahu ta'ala anhu, je Ebu Abdillah Thauban ibn, ibn Budjudud. Naci njegovo pravo ime je Sa'uban ibn Budhud. I znači često, znači se spomeni i bio je za Lahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prenio je veliki broj hadisa od Allahovog resula alejhi salatu vesselam i kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, znači eh, preselio se on, on se preselio u Šam. Znači preselio se u Šam. Znači o i kada se spomene Šam, znači misli se našto. što? Znači Šam obuhvata i današnju, znači Palestinu, zaтім znači, znači, Siriju. Zatim šta? I Sirija, Znači, Sirija, uh, Sirija Palestina i Liban. Kada se kaže šam, isti se na to. I znači, po tekstu ima Kur'ana i Sunnata. Znači, najbolje mjesto na zemlji nakon Mekke i Medine je šta? Je šam. Znači, po tekstu ima Kur'ana i Sunnata. Najbolje mjesto znači, na zemlji je šam. I znači, toliko hadisa postoji koji svezani za šam koji govore o šamu. I uh, veći broj učenjaka Nekoliko učenjaka među njima i šehtu Islama ibn Taymiyyah su napisali za sebna dijela u kojima su govorili, spomenuli hadis u kojima se govori vrijednosti Šama. I ono, međutim ono što je posebno, hajde kažem, što je vezano za Šam, hadis, znači, koji je danakle vezan za našu stvarnost. Znači, jeste hadis koji je zabiljež imam Tirmizi u svom sunanu, da Laha Rasul sallallahu alaihi wa sallam kaže Iza fasada, ahlu šami, fala khayra fikum. Kada bude fesad među stavnicima nema hajra u vama. Nema hajra u vama. Pa je po sanjih sallallahu alaihi wa sallam hajir ili eh, da kažemo stanje ovog ummeta vezano za stanje za stavnike Šama. Da Allah tebarku ta'ala popravi stavnike Šama i da popravi stanje stanje u Šamu. Pa je ovaj asa presali u Šam, pa je posle toga uh, prvo je bio, spominje se, bio u Ramli Pa posle toga, znači, preselio, odnosno, ona živio u Himsu. Znači, to je grad u Himsu. Uh, grad u Himsu i u kojem je koje umro. Kaže suvom hadisu, kaže, ba'tan je Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ba'ta Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam je sarijetan. Kaže, Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam je poslao jedincu. Znači, sarijetan znači jedinca. V arabskom jeziku nekej kažu da to može značavati od 5 do tri stotne ljudi. Od 5 do tri ljudi. I kaže... فامرهم طيمه كاجا نريدوا ان على العصائب يعني العمائم طيمه بوجهي بالصلاه والسلام نريدوا ده ده ده تشني يمسحوا بالطربان ما كاجا واتساخين ايكاجي بو بو مستوا ما نچنيت نچي دچني da je posanika a.s.v. naredio. Međutim, iz toga se ne razumije obaveznost. Nego, znači, može doći izraz na naredio, a da ukazuje na dozvoljenost. To jeste da nekod njih ne bi pomislio može li ta stvar, ne može li ta stvar, znači, koja je olakšica, Boži posanika s.a.v. bi upotrebio izraz rekao naredio. Znači, naredio nam je posanika a.s.v. To je jedan od načina izražavanja u arapskom jeziku, da kaže u arapskoj istalistici. Zato na primjer Allah taborik ve taala u Kur'anu kada spomni hacc kaže واذا حللتم فاصطادو i kaže kada izađete iz ihrama kada skinete ihram fastadu lovite kada skinete ihram lovite znači vi znate da čovjek kada je u ihramu da šta nije dozvoljeno da lovi Međutim kaže kada skinete ihram onda lovite znači Međutim, da li se istoga toga izvlači da je čovjek obavezan da lovi kada skine ihrame? Ne, znači niko da to nije kazao. Međutim, da ljudi, nabi, da šubhu, da ljudi šubha, nači, uh, ne bi, da kažemo imali šubhu, ili da bi se od ljudi otklonila šubha, znači dozvoljenosti ili nedozvoljenosti, znači lova nakon što čovjek skine ihrame, uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala je upotrebi ova izraza, na tome je dolazi u sunnetu Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže posanik sallallahu alaihi wa sallam, da činimo mes po turbanima. Obratite pažnju odmah da kažem po turbanima, znači to ne znači po ovim današnjim kapama. Znači to ne, da, ne znači po današnjim, po današnjim kapama, znači koji ljude koji ljudi nose da dozvolu da čovjek čini da čovjek čini mes po tome. Niti podosta turbana koji danas ljudi koriste. Znači ovdje prvo osučnjanci se razišli da li je dozvoljeno činjenje mes po turbanu ili ne. Znači, znači, da znate, znači, običaj je bio araba pa, da vežu u šta? Znači, da vežu u turbane. Zato što je turban ko turban, znači, hem da kažem što je bio njihov običaj znači, da se stavlja znači, na glavu nešto. Znači, isto tako, turban je značio, znači, turban im je bio zaštita. Znači, hem zašta od sunca znači, znači, za glavu, hem znači, što je pustinja pa što je pjesak, znači pa bi ga zato stavljali, znači, isto tako, preko svog lica. Znači, ne ono u smislu ko što stavljaju banditi kriminals nego znači da znači da brani znači da sprečava ulazak pijeska znači u, u usta što posebno čini znači da čovjek žadni i malo su tada imali vode nosili su vode sa sobom i tako dalje i koristilo se koristilo se za više za više stvari pa tako su se učinjanci prvo razišli znači odmah da vam kažem znači povim kapama nije doz znači dođe do, danoče da i da obvesti se učinjenjem po kapi nije dozvoljeno međutim učinjanci prvo osam razišli i li je dozvoljeno učinjenje mesha po turbanu ili ne. Pa većina učenjaka nije dozvrla. Znači većina učenjaka nije dozvrla. Iako postoje ovaj hadis. Nego su rekli da se ovaj hadis odnosi znači da čovjek učini mes po jednom dijelu glave, a da ostalo, znači potpuni, da upotpuni poturbanu. Da upotpuni poturbanu. Pa kažu, na primer, Hanefije, znači da učini mes onoliko koliko je obavezno da se učini mes, ostalo nek učini poturbanu. Šafije, malo nek učini mes po glave, ostalo nek učini... nek učini po Turbanu. Zato što je tako došlo drugim hadisima. I poznate vam onaj hadis koji je došlo na počet kod Mughir ibn Šo'be, hadisu Bukhari Muslimu, da je Boži posanik alaihi salatu wa salam učinio mes ala nasijetihi. A nasija je ovaj početak glavi. I kaže su drugim predajima, ostalo u potpunio znači po, po Turbanu. Međutim, imam Ahmed, rahmetullahi alaihi dozvoljava mes čisto po Turbanu. Znači imam Ahmed dozvoljava mes čisto po Turbanu. Međutim, uslovljava, postavlja uslove. pod pa, uslova koje postavlja jeste da turban bude mohannek. Znači da bude mohannek. Šta znači da bude mohannek? Znači da bude svezan ispod vrata. Da bude svezan ispod vrata. I zato se sjećam, znači često bi ših Abdul Qadir Arnaut aleyhi, tada bi pojašnjavao ovu stvar, govorio bi da se arapski turban govorio bi ovako, sjećam se doslovom, kaže La tusamma al imama tu imama illa idha kanat muhannakatan. Ka jada imama to jesta turbane maziva turbansom oko osim ako ne bude ispod vratom svezan. Znaci to ako ste gledali nekada u filmovima oni arapskim znači kada ima turban međutim isto tako je svezan isto je tako svezan ispod vrata. Znaci možda danas najsličnije tome je možete videti u Mauritaniji kako vežu kako vežu turbane. I taj turba na takov način svijan, velika je poteskoča, da se on, da se on odmota, da se skine. Na neki način učenjaci kažu, da je poteskoča, ista kao šta, znači da skineš, da skineš mestve. Pa isto istog ga dozvenilo, da se učini, da se učini šta, da se učini mest po njemu. Kaže od tesahin. Ova izraz tesahin, znači veliki broj učenjaka jezika je protumačio, da to znači hifaf izato al-hafiz ibn hajare ko ay al-khifaf to jeste mestme. Iako su neki protumačili znači odmah da kažem da ovo može da se odnosi da ovo može da se odnosi i na čarape da može da se odnosi i na čarape hoću da spomenem jednu jedno pitanje znači neka ne bude čudno nikome znači od vas znači ovo je fiksno pitanje znači čovjek se u ovim stvarima vraća znači me kažemo da uzme mišljenje ili fetvu naučio vjeru i bogobojaznost ima povjerenje i ne treba da se začudi drugom omišljenju. Ili ako postoji, ako postoji drugom mišljenju. Znači mi nekad smo kritikovali ove stare, je tako? Znači kad im dođeš nekim drugim mišljenjem. Znači kako, a, znači teško to prihvatiti, je tako? Znači dođeš dedi s nekim drugim mišljenjem, on to ne znam mišljenje, to je za njega, znači ima je tako isto da se sa dešavalo kod nas. Mi smo naučili neke stvari, dođe neko drugo mišljenje, a Sa čim je to došlo? Šta to kaže? Znači, ali vas nagradio informacija radi da znate. Znači, kada u pitanju mes po čarapama, znači današnjim čarapama, većina učenjaka to nedozvoljava. Znači, sve četiri mezheba i mes po današnjim, po današnjim čarapama. Znači, sve četiri pravne škole nedozvoljavaju mes po današnjim, po današnjim čarapama. Oni koji dozvoljavaju, postavljaju uslove. Znači, koji se ne ispunjavaju na ove naše, današnje, na ove naše današnje čarape. Pa, na primjer, jehanefije, jehanbelije, isto je tako, ibn Kudamel Maqdesi, spominju ustove za čarape koje se ne spominju, koje ne odgovara današnjim čarapama. A to je, na primjer, šta? Znači, to je da budu debele, da ne propuštaju vodu, da se može hoditi, da kažemo, jedan, jedna ona, e, jedna dužina, znači, u njima i tako dalje. Od prilike, šta to znači? To znači da ova grupa učenjaka posmatrala Tekst. Obratite sada pažnju na ovaj. Znači, zašto su rekli da ne može mes današnjim čarapama? Znači, da ne kaže neko, a, ima hadisa. Ima hadisa da je Boži poslanik činio mes po čarapama. Znači, gdje se preciznije kaže. Međutim, iako ko ti hadisa ima govora, međutim, mi da kažemo da su vjerodostojni, znači, želim da vam spominje, spominjem kako su učenjaci posmatrali ovu mesalu. To jeste džumhur učenjaka. Znači, sad ovdje govorimo o mišljenju sa četiri mez Osnova je kada je u pitanju noga da se noge šta? Da se noge peru. Dobro, znači to je jedna stvar. Druga stvar, došli su hadisi, jasni i verodostojni koji su na stepenu tavatura da se može činti mes po čemu? Po mestvama. Jel urejed? I onda su posmatrali u ono, znači da kažem, ono što se je stavljalo na noge u vremenu poslanika, alaihissalatu wassalam, po čemu su oni činili mes i kako su činili mes i da su opis onoga po čemu su oni činili mesha. I onda su rekli, ta olakšica, obratite pažem, ta olakšica, znači olakšica činjenja mesha, potiranja po mestvama, ograničena je samo na ono kako je to bilo u vremenu poslanika, alaih i sr.a.s.a.m. Nebitno kako se one zove. Zvalo se u ono tom vremenu tako, zvalo se tako, nego su posmatrani sa strane jezika. Pa kažu, na primjer, huf, mesva je nešto što je Od kože. Pa kažu uslove da bude od kože ili, na primjer, da ne propušta vodu i tako. Znači, postavili su uslove, znači, ja ovdje sad govorim, znači, ako se znači pojašnjavam šta je rezume ono što je u njihovim knjigama. Postavili su uslove kakvi su bili, kako oni smatrili da su bili u vremenu poslanika. Arinsa, I kažu, olakšica se svodi na to. Olakšica se svodi šta? Na te, na te uslove. Jel razumijete ovo? Znači, olakšica se svodi i ograničava samo, znači, na ono na što je bilo u vremenu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Još jednom ponavljam da ovo mišljenje su so četiri pravne škole. Ne samo o mišljenju hanefija, nego o mišljenju tako i Kuda, i, i, i mišljenju tako i hanbelija. Kad ja bi se vratili na mugmi i pročitali uh, uslove činjenja mesha po, po, po mesvama ili čarapama ili što stavlja na nogu, znači, današnje, današnje čarape ne ulaze ne ulaze u, u to. Madjutim drugo mišljenje i od onih najpoznati kome se pripisalo drugo mišljenje ibn Taymiye, aleyhi, je jehul sam bin tajmije rahmetullahi alejhi je posmatrao drugače i rekao je da olagrštena se ono što se stavlja na nogu bilo kakvo bilo i zato veliki broj znači savremeni učenjaka je uzeo po u mišljenju znači da to da sve što je na nozi da putem je može da se uzima da se uzima da se uzima meso madžutim kao što kažem kao što sam spomenu džumhur učenjaka je kazao šta znači, da po današnjim da po današnjim znači čarapama nema, nego ono što može jeste može po mesovama i da kažemo znači moglo bi se reći da može po vunenim čarapama, da može po vunenim čarapama. Jer jedan od okaza koji su spomenuli jeste da ono što po čemu činiš mes, obrate pažnju, da ne propušta vodu. To jeste da ta vlažnost od te vode ne dođe do, ne dođe do noge. Zašto su postavili taj uslov? Naći kažu ako se potare i ta vlažnost dođe do noge ti su da u stvari opro. Jel da kažemo spojio si između potiranja znači pomesvama i da dođe vlažnost do toga i kažu kakav je on da je smisao kakav je smisao te kakav je te olakšice. U svakom slučaju znači ovo je znači rezime, rezime govora znači po pitanju rezime govora po pitanju po pitanju ove po pitanju ove mesele. I zato je još jednom kažem Naci da znate da postoji razilaženje, a ja opet kažem, znači da se čovjek vraća i uzima mišljenje, znači fetvu da kažemo ili stvari ibadeta, znači na onoga u čije znanje, u čije vjeru, bogobojaznost, znači ima ima, ima, ima povjerenje. Mada, da znači da čovjek, znači u stvarima ibadeta, znači ide po principu opreznosti, znači nema sumnje, znači da je stvar, da je stvar koja je pohvala. Još hadis koji je spomenu Hafzim al-Hajr, i možemo se s ovim hadisom s ovim hadisom Uh, uh, s ovim hadijisom zadovoljiti. Jeste hadijis od Ibn Umara moukufan wa an enes marfu'an. Obrati pažnje, ovo možda dosad nismo imali. Kaže Hafiz Ibn Hajar. Koliko je saati sada? Sada je deset, je tako? Dobro. Inša Allah, kod ovog hadijisa. Znači, ostao nam još jedan. Ostao nam je dva. Ustalo su nam tri, tri hadisa. Dobro, ukrat ću pomenuti ova tri hadisa. Prvi hadis jeste, ili se ostaviti za sledeći put. Šta ćemo? In žal, ostaviti sledeći put, pa ćemo ukratko. U komentar se ti je rečina onih stvari koji će doći ovim hadisima. Znači već je prethodio govor, prethodio govor tome. Allahe, tebarek wa ta'ala, molin da nas jisminu, da na oprasti. Wa sallallahu ane, muhammedin, ane, wa sahbih, wa sallam. وسلم تسليما كثيرا على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح.